بسم الله الرحمن الرحیم دیار یار لسمی صفی کی موږ خبرې کړي نو داعا دول پکار دی چې دا الفاظ موږ او تاسو له حدیثو کې راځي چې باغی کوي کل کله ګور د احادیث او کتابونو کې لفظ اثر راځي نو اثر په لغت کی وئی بقیت الشیطا اے دیوشی باقی مندہی سیطا استلاحاں فیه قولانی پا کې دو قولون دیوما غدا دی وئی دا لفظ اثر مرادف د حدیث سرا ان انہ معناہما واحدن استلاحا دا اثر او د حدیث معنا یو دا استراحن د بازي علماو په نژباني دنداده مغایر الله دا اثر د حدیث بالکل مغایر دي وهو موظيف ال صحابه و تابعين من اقوالنا اثر دی ایچی اضافت و فعل اثر دي توي جزافت صحابه و تابعين توشيره اقوال و فعل دي الاسناد ویلهو معنا یعنی د دوه معنی دي يا عزول حديث الى قائليه مسندا نسبت د حديث د وين كتاب پداسه حال کیږي تغر نسبت او اسناد کی جن تعریفې سلسله الرجال الموسل للمتن سلسله دا رجال او راویان چې رسیدي متن ته وہو به دا معنا دا پدی معنا سره مرادف ده د سند د پاره سند ستا وی لغتن المعتمد چې پس اعتماد کې دی او مصما شود پدی انل حدیثا یستند الیه ویعتمد علیه دا حدیث نسبت دیتہ کی اپدی اعتماد کې دي شی اصطلاحن ستاوي سند سلسله الرجال الموصلا للمتن هغه سلسله الرجال چې هغه موصلو یا موصلو للمتن متن ستاوي لغتان ما سن وبورتفع من الارض هغه چې سخته ته پورته دي زمکنه دي ته متن وای او اصطلاحن ما سوالبا ارتفع من الارض او استلاها نس ته ما ينتهي له السند من الكلام اغه انتها کی یغه د سند د کلام ال مسند بفتح النون لغتان داو د اسم مفعول سی دا دغه صیغه دا اسم مفعول او دا ما خوز دے من اصنا دشیو الیه بیمانا عزاہو و نصبو الیه عزاہو و نصبو یو مانا را یوشی نسبت غی توکی او استلاحن دا مسند دری مانا گانی دی وی مسند کلو کتاب جو فی یا جمع فی مرویات کل صحابین علیحدہ هرغه کتاب چې جمع کړی شي په کې مرویات دار صحابي جدا جدا لکه مسند مسند احمد ها دریم تاریخ ادال حدیث المرفو المتصل السند حدیث مرفو چې سندن متصل دي تب حدیث مسند وایي او درهم ایو به بهی السند ده اراده ده سند اکلیشی فیكونو به هاد المانا مصدران میمیین بیا با مصدر میمی المسند بکسر النون هو من یروی الحدیث بسنده مسند هره غچاتوی چه روایت د حدیث که داغی پسند سواءن کانا عنده علم بیه دسر پدی علم وی ام لیس لہو الا مجرد الروایہ تشی مجرد روایت تی المحدث چاته وي هو من یشتغل بی علم الحدیث روایتا و درایتا داغا چالا وی چی مشغل وی پا علم حدیث سارا ریوایتن او ذرایتن دواړه ریوایتم کایو ذرایتم ده دی فهمم ده و یتولیوا علی کثیر من الروایات او د خبردار وی پډېرو د ریوایاتنا واحوال رواته ها اپ احوال درواتو ده دی الحافظ چاہتا و... فیه قولان ویدا مرادف دے دا محدث دا پارا ان دا کسیر من المحدثین دیر محدثین ویچی حافظ او محدث دا الفاظ مترادف دی وقیلہو ارفع درجتا من المحدث ویدا پورت دے پا درجی که دا محدثنا بحیثو یکونو ما یارفوهو پدا سی حیثیت چیوی آغا چی پیجنی دے پہر طبقہ کے اکثارا مما یجهله ډیر غچې دی اغه نه پویږي باغې حاکم چاته وایي قومن احات علمن بجميع الاحاديث دا غچاته وایي چې هاث کړي د په اعتبار دی علم پټول احاديثو حتا لا یفوتو منها الا اليسير نوی فود د دنا مگر لغون دی و هاذا علی رائے بعض اهل العلم دا تاریخ بناد پرایه د بعض اهل علم د دی فن دا ټول ګوره ضروری خبره دی او دا دی یادول سره تعلق لري چتا سودا یادیکای As-salamu <laughs> alaykum.